19 листопада. На мої припущення, що до ролі жінки в процесі початку війни, мій сусід по кабінету сьогодні голосно сміявся. Мовляв, начиталася про Єлену прекрасно, ось і мучить тебе всяка ахінея. Він сказав, що наш час нецікавий для починання воїн через жінку. Мовляв, перевелася справжня жіноча порода, здатна збурити в чоловікові везувій, магма з якого розлилася б на іншому кінці планети. Натомість модифікувалася порода жінок дворнях, а дворняшка не може перевестися вона може хіба що одіамантитися, не розуміючи, що це їй все одно не поможе. Жіночі запити здрібніли, і сьогодні ніхто не просить свого коханого зачерпнути шоломом води із Єфрату чи з Амазонки. А отже, умерли благородні почуття – задля яких чоловік міг зробитися як некерованим у своїй агресії, так і непередбачуваним у своєму милосерді задля якоїсь одної єдиної жінки. Резюме перше, сказав із притиском мій сусід. «Жінка уже не може стати причиною чи каталізатором великомасштабної війни» і ввійти в світову історію як вершителька мільйонів життів чи смертей. Вона здатна хіба що бути використаною як презерватив у світовому скандалі сумнівної якості на кшталт американської Моніки. До того ж, скандал спровокований не серцем, а зімітований банальною, Спецслужбою зацікавленої країни цинічний розрахунок якої таки досяг короткочасної і геть зовсім невизначальної мети, нібито скомпрометувати потрібну людину. Чому нібито? То тому, що не викорена монікою біллова цигарка в порядних і сексуально нормальних людей не вважається сексом і навіть із цим поняттям, тобто сексом, не асоціюється. То хто в такому разі залишився на коні, а хто під конем – вершником. І вершителем залишається Біл, Василь, Базіліо чи хто інший у штанах, а кожній муніці Мері, Мерлен – зустається спогад про несмачну невикорену цигарку та засохлий і вивітрений запах білої сперми на передбачливо невипраній сукні. Якщо таким чином вдасться іще й роздути дамський гаманець, ну що ж, кожна заробляє тілом в залежності від його форм і темпераменту. Цинічно, мабуть, але правда. Отже, резюме друге. Жінка твердо і назавжди ціною неймовірних зусиль вибила собі лише спальне місце, з якого посилає хіба що флюїди розбрату і малозначущих примх для чоловіків, які правлять світом. Для нинішньої цивілізації, що асоціюється винятково з чоловічою гегемонією, навіть мільйонно-доларова жінка важить не більше, аніж жінка в історії України, в якій цілком гласно, але не так публічно, їй відведено роль наложниці. А для офіційних історичних описів українській жінці – Придумана роль безстатевої берегині. І тільки...